במדבר, פרק כ' ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמר, ולו גבהנו בגבה אחינו לפני אדוני. ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ובעירנו? ולמה האליטונו ממצרים, להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא חבוד אדוני עליהם. וידבר אדוני אל משה לאמר, קח את המטה, ואקהל את העדה, אתה ואהרן אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני, כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם ממשה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, וטשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן...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 וית ישראל מעליו. ויסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה, הור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, באור ההר, על גבול ארץ אדום, לאמר. יאסף אהרן אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרן ואת אלעזר בנו,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 וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל.